<تصفيق> دا ژغلو نو یو په لوژني دا وم نو اړ دا شاهد ورغدي دا دا عاشق غندنو یو تجلاد پر اسما ک باندې چې په سره تواف کوي نده چې د چارجا پیر ګرځي وسانت لري پرشترا یاد کی چواتار ملائکه تحافی د من حوله هرش بعده بادشاہي تخت نور دل تر چې کوم ده نو د دې لپاره یو منغو ایریاد شي د بادشاہي شاهي علاقې کومي د دې خیال وساتل شي مداوم یو شاهي علاقہ یو شپږو کیلومتر د حرم نه 4 13 د بیت الله شریف نه د حرم می داغي احترام وکار دی هغه ګفکار نه به کار کې غفلت نه به کار داغي احترام وکار دی داغي صاحب کا ما ذکر کله هر د ووت تصورونه نه به کار چې زینت خراب شي اوه تا فکر نه به کار چې اړې ګهر شاته و مې هر شاته دې کم نه و مې نو باقي مقرابه موخا ذکر پې دې موخامه نه او دې له احترام دې اننا خاطر چلا الله صلى الله عليه وسلم او ان مكي نو اس هجرت نشتا لا هجرت ہمارا د مکی نشتا هجرت نشتا او جهاد به نیت پي یعنی جهاد بکري او نیت پكي خداي خود ذاتي حالات نرا ولي او کالات ربيہ وبتم سو کوما هجرت کوما خدا سي راضي نا نبي رسول الله دومنه مکی نو بیا هجرت تزورته نا راضي وقفر اس کراش نیت پر اس کی کہ چې سبته بیا سکو هجرت کو وایزه ستنفیرتم فانفیرو چې ګار تاسو د طلب د جهاد وکړ شي جوزه نبی اس شي جوزه وقال يوم فطر مکه ان البلد حرمه الله يوم خلقت السماوات والارض فهو حرام دایزه من د دا بهرمت الله په عزت د الله تر قیامت پدې کې جنگ جایز نه دی اچار پار زمان مخی مانا چه جایز شو دنو الا ساتم من نهار مگر یون رب تیم مانا سو شو جایز شو فهو هرامن بگرمت اللہ لائیو من قیامه لا یغضا دو شوکوه ده ازگی بنیشی شوکا ولی یہ مطلب زینات خرابیگی ولا یغفار سویده ده اخکار بنیشی پاسا ولی ولا یلتا قلوب تدو ده روکشوی سید بر روچتا ولنگشی بس میر روچتا افرید ګو سپدی عمل نشته لده چې څه شي د نړۍ په اړه چې به بیا وته بالکل په تابعار کې دا جپا د شهدا د نو بدکدې پرې را بس دا یی کې به چاته صفته چې مخکمه زو الله کم زیاته او عام خلق د جبوال خلق وسلیک پاتې پويږي شدید وسلیک لیدي راځي د خپل دغه اجازه مخه چې د رخصی ویځه تول لري یا خلقی اوچتی بس نپریدی خلق مده لگا نبی بکر الا من عرفاها مگر آوستو که تعریف کی یعنی خی خلقو تا مگر آوچت کی تعریف کی بچوک کی چه دا شما من او یادی محکمه زوالات تروی چل دکا محکمه غیل ریوی او د دیج کم دنو ورسو چه دا مغب خراب والی نشی زینت دا نشی خراب والی ولا یختلا خلاها الواخبه نشي شکواله الا الاسقر مگر سرغله دا دایز دی دا د ولواران او بارون دغه وې بلې کوو مهم بکاري کی ذات اعلان دي غواړي الا الاسر مگر دا غواخو ده شکوول جایز دي په دې وخت ابي عمر رضي الله تعالى عنه مگر تسوقي مشات کی معرفت کی وحاتاری ذاته الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم یاقول یا اهل الیراحه یا اهل بمکه الصلاحه ما مکه کې وسلو چتاور جایز نه دغه رسول الله تعالی محمد صلی الله علیه وسلم دخرفه ته ورسه او لارته یې اسلام بصره باندې ډال خود او خود فلمه رزاق ابو چ خو دې وبکش ته جونې اسره راغی نبی رسول الله تبي ابن اختل چ دې د هغه کاوی بغلا pore samt kade da kade klakade patkade helta nabiy rasul allahu alaihi wasallam ye qaza ye murdar ka ta da qaza ye murdar tok turim jemni aksal bara ki ekrawa bara ki aw de hindi bara ki nabiy rasul allahu alaihi wasallam ye cha kam jawun to no ابن اختل نبی علیہ السلام رانه او د چانه فنا وخته د پړ شرک د چر د لاندې سره سلام دي کومه فيه ونو وخته د با وسوا جماعتو ارازه او نبی علیہ السلام به کنسل کړو نبی علیہ السلام چې کوم ځای نو ویو شي په عرب کې مودار کړي بیت الله شریف کې مودار کړي ابن اصل کراموت استه ده alternator کې شته وا کمپریلا بیا راغه خزه ولا پناو وخت نبی رسول الله پناو راو مسلمان شو هیند په خوځو کې پټاناسته او هغه جکه د مسلمان نشو نبی رسول الله میوانتهین بیت هیندای بیا او نبی اسلام علیکم ها مسلمان شو باغه دو ماشو او د مور دات نبی رسول الله هن؟ مکی په چراتو او د رامه متل نبی رسول الله تور پټکه والو تور پټکه سره والو نسوالو چې په داګه چې ګمندو ماکې د حجراتو په پټکه څنګه اوله احرامې نو خبره و نه کوشي نه په دغه د ماکې حکم د حرام نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم مخکې ویل کټې روا شې وات په دغه ټې مکه چې ګمندو د حلوه په نبی صلی الله علیه وسلم په دغه ټې په احرام کې نه دراغلې ځکه و سر قید لګو بغیر احرامې لا بغیر د احرام نو دا یو رسو سې محمد رسول اللہ علیہ وسلم امنی سے شروعی کابت بیدار کامی بیداری یول اخکار و بکابا بانی حملو کی کابی بانی با حملی رازی چکال دی میدان تراؤنسی بی بیدار من الارد یخصف و اولیم و آخریم آولنی و رسطنی و طول اللہ بسمکہ کیو منڈی وی موتی کیف و یخصف و اولیم و آخریم طول مسنگ منڈی پتی کهو پکوڑو و لومی ایو جنگ لنی را لا يمكن أن يكون هناك ترى فيه مصابهم ولكن هناك مزاريات خلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وماللس من قال يصور بأول وآخر ثم يبقصون على نياتهم يبقصون على نياتهم وعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله عزيزي قال يخرب الكعبة تزو سوى قتن الكعبة تزو سوى قتن يولانو لانو پرنوه على وي پرنوه اغاو كعبة حبشي بعيد نبی علی السلام میں تک تور بھئی کیجاب ہے، افقاج، خجے بھئی بھئی قریب ہوگی یقلا یو یو کان باتِ غریفیت لبیت اللہ شریفنا بالتنسانی عنیہ علاقی وعیم عمیت رجو اللہ تعالیٰ اللہ وعیم رسول اللہ وعییٰ سلونا احتکار تو آرمی کرہی باہر چکمکان آرامی ہا حرم کی بیا دیولوی حادی احتکار چدخل کو ضرورت تے او دې توام جماعت دې نه د جایز نه کړه حرم کې دا الہاد دی حوالین الله تعالی مې ښوې رسول الله صلی پاک سمره محبوبه مدا که زم کوم ځنه استریم ځو ستاره او ما سکه تو غیري استانه الاو بل ځایړو سر دله نه وی فاضل الله ناديته حوراء رضي الله تعالى مقبلت الله صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله مدري او وی وی حاضری مقام باندې او نبي رسول الله ورکه د مکه نه بهر کې نبي رسول الله فغيودره د وی وی ان لك الله معلومه سو دین د مکه نه بهترو د دین له احترام لپاره نبي رسول الله ما کا په خاوند ما چې چه کمدنو پر ای خوضه لیده وحب وارز اللهی الالله دیر محبول وی اللہ تا وسماء کوم ما اوباسی نو کده ایسی نیسته لی زبان ایواتلی عنا جا شیعه علا بی رضی اللہ تعالی عنوان وقالی عد رسمی سحیوه دعا چلی وانوان ایل عطل بحوث ایلامت ایسی دنیا ای ایل ایل عمر ابن سعید چه و وروای باسل په حجاز او د غزای ته څخندو ربیع حجاج د تابو کو په دې باندې حمله وکړه او عبد الله بن زبیر حمله کوله هو یا بصره السلامک ز تیارول لکه ندو ابو شرهی عادوی و توې ایذن لی ایها الام امیر ما ل اجازه ترا کا ای اميرا تحدثه قولا قام <سلام> به رسول سلام الغد من يوم الفتحه اذا تا بيان کداسی او حدیث شنبیه رسول سلام ډیر په اهتمام او کولا بیان کړو په سحر دیوې فتح باندې پکا حدیث و تا بیان کوم سمعت و قرنايا علی و واه قلبي و ابصرت و عنايا زمغو غنو ورېدل او چې چاده وی نوغه تا نبي رسول سلام دې کنا ارثرات یادی هی نہ تکلم به حمد الله واثنا علیه نبی علیہ السلام حمد و ثنا و ثم قال ان مکه تحرمه الله ولن يحرمها الناس مکل عزت الله ورکړه دي له خلق عزت نه ورکړه نونی دی روایت مسلمان لره چې الله منی و منی چې بده کې وینې دوی کې ولا يعذب بها شجا او د دې غوڼه کې кат کی فاین ا حاضر طرق حسب اختيار رسول الله فیها فقوله کسون اغه جه کمنه رخصت نیوې معنی در غوري کسون اغه جه کمنه نو ځان لا جواز غوري فقیتال د نبی علیہ السلام چې دیږي چې چا جنگره نبی اسلام فقول لو واغته وایي ان الله قد ازر رسولي ولا ز لکوم. الله پل به غممر اجازت ورکلو تاللی نه در کړی وما عزیلي ک سااعته من نهار او نبییر اسلام السلام الله رابولزت دې او لتبله سره را کړ دی. اجازت را کړی وقد عادت حرم حالوم کا حرمې او ددي حمت فروااپسو لکه فرون چې دا حرامو نرم صده. حرام دا ویزتمند دا و جنگ پاکی حرام نی ولیو بلیو شاہد الغائب داواتا ابو شوریح آدوی دا ریویت بیان کامرنی سعید تھا ویوورا دا زکاقا حملہ کولا کنا حملہ کولا فقیل لیو بی شوریح ماں کالا لکا آمر تا تبی آمر سووی آمرو نو سعید دیا تا تا سوووی چھتاواتا دا حدیث بیان گردلہ کری واپس وی ما تهوی چی انا آلم و بدلک امن ما تا خمالون دستانا نا ما تستانا خمالون دی یا باشوره ورطره داوی چی یا باشوره این الحرم لا یعیز و آسین ولا فارم بدمین ولا فارم بخرباتین چی حرم چیده و دا آسیل پنا نورگی او دا فارم بدمین لسن نورگی فنانورغ فنانورغی ولا فارم خربته چې څسو چې کمنو خرابتیه راولي او نور چې کمنو جرم کوي اغه دل تراشی اوغه ل فنانورغی نو په دې روایت نه زاله اتحاد کو او په دې کې چې کمنو په حرام کې جامو کو, کو عبد الله ابن زبير شهید دی باندې چې هغه عاصی وې چې د خلافت نسده عاصی دی او د چې کمنو خراب راولي سراولي خراب دو امت راولی تا دیو جنا چه کل عمر ابن سعید حجاج تاوی چه دا دی سو پڑا ما باننی تاریخ پلی کی چه عمر ابن سعید سعید چه کمدنو حملہ او پڑا نا کاملو خودا کڑیوا و حجاجو تایو ویلک ایبن سعید فالتو حال وحدت الامم ایو خدای دیگار کداما دا وحدت دو امت دفاع رکلی چه امت یو شید عبدالملک ابن مروان حجاج تو ی اللہ کی ہر katta تو خود آمدانو ملی چیت ابن زبیر شہید کر تا تو خود سر پھیلو چ بس دغه حکومت ختم کړه چا تو کوی چ بس ایلامه کی ختم ما کو تدویرو تاریخ مول ک چې عبدالملک ابن مروان عبد الله ابن زبیر شہید کړ تا پوسوګر کړ دارسوګر وګنتی و بهر اله غی کړی دا دوه بکار ولا فارم بخربتې کوزان لئی احتیاط د چې د تنی رجلله د دا عمت د خیر دپ د دا مرکز دیګه چې دا په خیر باديوي نو مد په خیري مخز ته خلک را جمکیږ ما هظم حجر حرم ته حقه تعظیمې فضا زه اوجاالکنو خلکوو چې کله داه عیکو حالاک پشي.